ثم الى ارواح ابينا و امهاتنا و ريكا فاتل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات كل شيء لله لهم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله siratal ladzina an'amta alaihim ghair maghdubi walad dhalin jadi malam ni kita mula kitab barulah kalau tak cukup insyaallah kita akan ambil further lagi uh... Bagi bibu ada dua tiga orang supaya Wakil lah wakil Ada seorang dua pakai kitab Jadi insya Allah kita akan mulakan suatu kita yang sering saya sebut Matan Ummil Barohin Kitab Taw'id Matan Ummil Barohin Yang ni syarah kepada Matan Ummil Barohin Tapi kecil je syarah dia Dipanggil Al-Aqa'idud-Duriya Kitab ini bahasa Arab asalnya Diterjemahkan oleh sahabat-sahabat Daripada Negeri Sembilan Kemudian diterbitkan oleh Jakim Jadi kita hadiah fatihah sekali kepada mengarang kitab ni Iaitu pertama sekali Asyik Sanusi yaitu pengarang kitab Matan As-Sanusiyah. Dan kita hadiah Fatihah juga kepada pensyarah pada kitab Matan sanusiyah ini. yaitu Al-Ustaz Kamil Syekh Muhammad Al-Hashimi. Itu pengarang kitab Al-Aqa'idud-Duriyah. Dan kita hadiah Fatihah juga. Yang ini masih hidup lagi lah. Penterjemah ni masih hidup lagi. yaitu Al-Ustaz Muhammad Ramzi bin Umar. Dan sahabat-sahabatnya yang telah cuba mengmenerjemahkan, Menterjemahkan men kitab untuk memudahkan kita uh, memahaminya. Jadi hmm, terjemahan kita adalah akok duriyah. Jadi kita hadiah fatihah, Insya Allah mohon keberkatan dan moga-moga dibukakan Futuh eh, ke atas kita dalam kita cuba untuk memahami. Ya, pelajaran atau pengajian ilmu tauhid insyaallah syaifulillah qul syaidillahi lahumul fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alaminir rahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yasiratal mustaqim siratal alaihim waladhdallin amin Baik terus pada Mukaddimah Bismillahirrahmanirrahim Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bi'ulumihi Wa bi'ulumina fid daraini amin Walaupun mungkin Pengajian tawhid sudah ada Pastinya dah ada ya. Jadi tak apa yang ni kita Kita kecil ya? Nah. Kita cuba tamatkan Secepat mungkin lah kalau boleh Ya, kita cuba tamatkan Sebagai ulang kaji lah Saya mengaji yang Arab dulu Umur 15 tahun Mengaji kita yang Yang Arab Ketika kelas hmm, Tapi yang bahasa Arab Dengan guru saya Almarhum Ustaz Hamzah bin Syamsudin Anak murid kepada Tuan Guru Haji Hasanuddin di Temeluh, paham. Hmm. Baik Bismillahirrahmanirrahim prinsip-prinsip ilmu tauhid kita ambil sepuluh mabadi dulu sepuluh asas ilmu tauhid sebelum kita masuk pada bab kita bincang kepada sepuluh asas ilmu tauhid dipanggil mabadi al asyarah Prinsip-prinsip ilmu tauhid. Tauhid pada segi bahasa bermaksud mengetahui bahawa sesuatu itu satu. Tauhid daripada perkataan wahada yuwahidu tauhidan. Masdar kepada fi'il madi wahada. Maknanya mentauhidkan, mengesakan. Jadi pada segi bahasa mengetahui dan memahami, meyakini bahawa sesuatu itu satu. Syai itu wahid. Ha, itu segi bahasa tauhid-tauhid ni. Maknanya pengesaan, mengesakan sesuatu dan mengetikadkan sesuatu itu satu. Sedangkan tauhid pada istilah pula, pada istilah syarak, pada istilah ulama-ulama kalam, pada istilah ulama-ulama usuluddin pada istilah ulama-ulama tauhid segi istilahnya ialah segi istilah syarak pula ialah bermaksud suatu ilmu yang digunakan suatu ilmu yang dipelajari suatu ilmu yang dikaji untuk membincangkan bagaimana cara mengisbatkan mensabitkan menetapkan membenarkan akidah-akidah agama Islam melalui hasil daripada dalil-dalil yang yakin. Itu ilmu tauhid pada segi istilah. Bagaimana nak memantapkan, meneguhkan akidah, pegangan, pegangan hati itu akidah tu, simpulan. Akidah ni asal makna akoda Akoda ni simpul. Akidah suatu simpulan. ini bila ditarik semakin kejap, semakin kuat. Itu takrif akidah. Hah, itu makna akidah. Jadi akidah-akidah ni tidak bermakna akidah kalau diuji, kalau ditarik semakin goyah, semakin goyah. Tu belum berakidah namanya. Orang yang berakidah yang betul ialah apabila diuji semakin kuat semakin mantap cuba bagaimana ikatan tali semakin ditarik semakin kuat semakin kuat semakin kuat bila diuji stres tengok oh makin kuat ikatannya makin kejap makin kejap sehingga tak boleh dirungkaikan tak boleh nak di nak dirungkai tu namanya akidah baru betul-betul jadi akidah kalau tak sekadar sekadar teori sekadar paham sekadar tahu je tak jadi akidah ha? dia tak jadi pegangan Dipegangannya di mantap. Ah tu dia. Pada segi syarak tu orang yang berakidah dipanggil orang yang bertawafid, yaitu mempunyai suatu ilmu yang digunakan untuk membincangkan bagaimana cara Mengisbatkan akidah-akidah agama Islam melalui dalil-dalil yang yakin. Dalil ini ialah dalil Al Quran, dalil Hadis, ini dalil nukli ya, yang diyakini. Tidak ada orang yang boleh mempertikaikan dalil Al-Quran Dan dalil hadis-hadis yang soheh Ini dipanggil dalil nakli Dalil ada dua Satu dalil nakli Satu lagi dalil akli Dalil akli pula Dia ada kaedah-kaedah berfikir Yang betul Kaedah-kaedah dia ini dipanggil kaedah dalam ilmu mantik Nah, Dia ada kaedahnya Ya, Tidak boleh sembrono Ha, tak boleh Berfikiran secara sembrono Tak boleh Dikena bahas dulu kalimah Kalimah tu dibahaskan Barulah boleh dijadikan suatu Suatu kodiyah Suatu kaedah Nak buat kaedah Kalimah tu kena bahas dulu Kalimah kena bahas dulu Baru boleh jadi ayat Barulah betul ayat tu. Kemudian barulah melahirkan suatu natijah yang betul Contohnya Alam itu baharu Tiap-tiap yang baharu itu... Alam itu berubah-rubah. Dan tiap-tiap yang berubah-rubah itu baharu. Nantijahnya alam itu baharu. Alam itu baharu. Tiap-tiap yang baharu... Mesti ada yang membaharukan akan dia. Maka alam itu... Mesti ada yang membaharukan akan dia. Natijanya sampai kepada siapa yang membaharukan dia. Kalau tidak... Setiap-tiap yang membaharukan alam ini Mesti yang berkuasa Mesti yang sempurna Itulah Allah subhanahu wa ta'ala Itu cara pemikir ha? Itu kaedah Ataupun dalil akli Dalil akal Logik-logik juga Tapi logik bukan logik ber, tidak berkaedah Logik yang berkaedah Ada kaedah Lepas tu dikaji dulu Lepas tu dikaji dulu Lepas ni dikaji dulu Umum ke khusus ke Nih orang ngaji tawhid sedikit lah sebutnya, ah sedikit hmm, tak sebut banyak sebut sedikit. Paling kurang dengar lah. Oh dah pernah dengar dah. Ini yang dikaji orang ngaji lama-lama tu apa orang ngaji tawhid tak lepas-lepas. Ah -lepas? ha, ni hari ini diperbincangkan, hari ini diperbahaskan, hari ini diperdebatkan. Ha? Ada yang sampai buat muzakarah tak puas muzakarah buat forum tak buat forum buat debat tentang ilmu tawhid panjang babnya. Nih kita hari ni Selapis, ini baru lapis pertama ni, ni lapis pertama. Hmm. Sebagai ulang kaji lah, mungkin bapa-bapa saya tidak memperendah-rendahkan bapa-bapa. Allah ngaji kitab yang asas. Ini sebagai ulang kaji. Ha? Halwa telinga, sementara tunggu isyak. Kalau nak mengaji betul tak, boleh macam ni. Haa? Kalau nak mengaji betul lah sungguh dia kena Ini sebulan sekali kan sebulan sekali Sebagai bahawa telinga sedap-sedap gitulah. Ha, kalau nak mengaji betul Kena daurah Satu hari 6 ha, jam 7 jam ha, Macam tuan guru Baba Mat Tuan guru Haji Ahmad ha, Mat Mawi Dia mengajar Sekali mengajar dia mengajar tiga masa ha, Kita orang buat daurah Selama 8 hari Sekali mengajar itu tiga jam Satu hari tiga kali Maksudnya sembilan jam Ini sambung balik Allah 19 hari bulan sambung balik Setahun buat empat kali daurah Kelas intensif Itu ngaji kitab tauhid Kitab Hashiyah Suhaimi Hashiyah Suhaimi ini atas daripada Hashiyah Dusuki Hasiyadu suki ni atas kepada kifayatun awam. Kifayatun awam tu tinggi lagi. Abang kepada kakak ini, kakak sulung ni kalau anak yang pertama itu kakak yang keenam. enam kifayatun awam. Ni adik ni, kecil adik ni. Tapi bukan sebarang kita. Nampak bunyi-bunyi ya adik. Tapi masya MasyaAllah. Baik. Kita nak ngaji, nak ceritanya orang pondok tak habis-habis ngaji Mana nak habis Naji luar tepi Dalam belum lagi dimajib. Baca luar je dulu Itu baca luar kebanyakan Baca dalam Mah. Bahas nah. Laisa Kamis Lehi Syait Itu dibahas enam pendapat Membahaskan Laisa Kamis Lehi Syait Itu dalam Dalam-dalam pun kalau, kalau tak ada oksigen lemas Kalau tak ada bimbingan guru Lemas Sesat dalam tu Tak boleh keluar <laughs> Baik Kita ambil sikit ini ya, Sebagai asas kita ulang kaji Topik perbincangan ilmu tauhid Apa topik perbincangan ilmu tauhid Topik perbincangan ilmu tauhid Ialah mendapatkan maklumat-maklumat Yang boleh dipadankan Untuk menjadikan sebagai akidah Maklumat Yang boleh dipadankan Untuk menjadikannya sebagai suatu akidah Suatu pegangan dan prinsip kepada agama Islam Cari maklumat-maklumat itu Maklumat-maklumat itu diperbahaskan maklumat-maklumat itu Macam tadi Al-alamu mutaghoyirun Alam itu berubah-rubah Tu maklumat atau Apa itu maklumat? Maklumat ialah sesuatu perkara yang boleh didapati Dengan panca indera yang li, lima Itu maklumat boleh didapat, boleh dikesan, boleh diketahui sama ada dengan mata atau dengan pendengaran ataupun dengan akal itu maklumat. Nah. Jadi kita ambil maklumat-maklumat itu, kemudian kita proses. Kita jadikan di sebagai bukti dan hujah untuk mendapatkan suatu pegangan di dalam hati. Dipanggil pegangan itu dipanggil pegangan ilmu tauhid, pegangan tauhid. sebagai prinsip kepada agama Islam, sebagai dasar kepada agama Islam. Contoh, Allah Taala itu wujud. Allah Taala itu berkuasa. Allah Taala itu mendengar, Allah Taala itu melihat. Nak dapat Allah Taala itu wujud, Allah Taala itu melihat dapat daripada mana? Atu ah, yang kita kaji maklumat. Benda-benda yang kita yang kita dapat lihat, yang kita dapat kesan. Kaji tengok Matahari, tengok bulan, tengok bintang, tengok pokok-pokok, ish, kan? tengok apa semua yang dalam muka bumi ini kita tengok akhirnya melahirkan suatu natijah bahawa soalnya semua itu mesti ada yang mencipta. Siapa yang mencipta? Ini mesti orang yang hebat yang menciptanya. Haa, bagaimana boleh mencipta perjalanan matahari yang berjalan mengikut? mengikut perjalanannya bulan mengikut orbitnya dan sebagainya semua itu perjalanan bulan ikut bulan 30 hari matahari 360 hari tu tak pernah tak pernah daripada dulu tak pernah tergelincir tu dah berapa ribu tahun berapa ratus tahun berapa ratus ribu tahun tak pernah tergelincir lagi sehingga Allah Taala kehendaki tergelincir tu siapa yang mencipta tu Allah Hah. itu maklumat kita kaji maklumat Ha, sehingga melahirkan prinsip-prinsip akidah prinsip-prinsip dalam agama Islam contohnya seperti tengok kita mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu bersifat dengan Qodim Allah Ta'ala itu bersifat dengan sedia setelah kita kaji-kaji kita ya, kita kaji, kita tengok ya, kita fikir-fikir-fikir Allah Ta'ala itu bersifat dengan Qodim iaitu dengan sedia apa maksud dengan, dengan sedia? Allah Ta'ala bersifat dengan sedia Wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala itu Tanpa permulaan Allah ta'ala tidak mula Kalau tak Allah ta'ala ta ada mula Mesti ada yang memulakan Allah ta'ala Kemudian kalau ada yang memulakan Allah ta'ala itu Orang yang memulakan Allah ta'ala itu Mesti juga ada yang memulakan dia Ada yang mencipta dia Akhirnya berlakulah tasal sul Bukan tersasul Berlakulah at-tasalsul. A B buat A. Bi ada tu C yang buat. Dia akan terus sampai D sampai terus. Z tu siapa yang buat? Tak habis. Dia akan ada lagi. kalau betul pusing, itu daur. kalau berterusan tak habis itu dipanggil tasalsul, tapi akan habis. Yang habis tu lah sekali siapa pula ha, Ini tak habis, habis mustahil Sebab itu Allah Ta'ala Wujudnya Allah Ta'ala Tidak ada permulaan Yang ada permulaan itu makhluk Allah Ta'ala tidak ada Bagaimana Allah Ta'ala wujud tanpa permulaan Jangan fikir Jangan fikir yang tu Kita fikir jari kita sudah ni Sebelum ni siapa ni sebelum ah Boleh fikir, nak fikir Tak apa, bi pikir sapu, sapu. Dulu pikir sapu, dah sebelum sebelum ibu jari ni sapu, sapu. Lepas jari keringin sapu, sapu. Tak apa habis, habis, tak apa. Itu tak perlu dipikir. Sebab itu Allah Taala kata, uh, ulama ulama bagi tahu tafakkaru fi khilqillah wal tafakkaru fil lah. perbuatan dan makhluk Allah subhanahuwataala. Jangan kamu fikir zat Allah subhanahuwataala tak sampai. akal kita tak sampai nak menjangkaunya. Jadi tak perlu dipikir. Tak ada. Tidak ada arahan untuk kita berfikir. Macam mana zat Allah Taala macam mana macam mana? Tak, tak payah. As-su'alu anhu bid'atun. Pertanyaan yang begitu tu merupakan bid'ah. Ah. Tidak ada di zaman Nabi pun tak ada. Para sahabat pun tak tak soal banyak bagaimana zat Allah gini ke gitu ke minta. Dia dapat daripada al-Quran begitu-begitulah. itu zaman nabi sebab dia dapat daripada puncanya daripada Rasulullah sallallahu dan para sahabat mereka mereka mereka itu imannya selamat dekat dengan nabi dan tanpa soal ni yakin dah Allah Taala wujud laisa kamislihi syai sudah ha. contoh Allah Taala bersifat dengan qadim dan jisim itu tersusun daripada beberapa jauhar jisim itu tersusun daripada Jauharul Firid Apa Jauharul Firid? tu atom ha, Jisim ni benda Benda ni kalau dikaji, dikaji, dikaji Tersusun daripada Apa ni? Atom tu yang yang yang kalau kita Di kampung kalau jemur bantal Kita tepuk bantal Nampak terbang-terbang Itu atom Itu kalau dimampatkan tu yang jadi bom atom Kuat Meledak Ya Itu kalau segi itu dipanggil atom itu. Ha. Kalau dalam bahasa makulat dipanggil jauhar firid. Jisim itu tersusun daripada itu. ni semua jisim. Nih. Semua tersusun daripada jauhar. Dipanggil jauhar firid. Hmm. Dipanggil atom. Apa lagi istilahnya doktor? Betul. Ha? Ha ini yang saya belajar melalui ilmu makulat tak tahulah kalau doktor belajar sains melalui sains gitu. Tapi yang saya belajar melalui ilmu maqulatul asyar. Ha, ni ilmu ilmu alat dipanggil ilmu alat dalam dalam Islam. Menurut guru saya, Tuan guru saya Babamat Ungaru Haji Mak Dia di Mekah tu masih dia belajar 16 tahun dia belajar di Mekah, di Masjidil Haram itu ada orang mengajar 30 ilmu alat. Bukan 12. 30 ilmu alat Ilmu alat ni untuk kita nak mengkaji Nak membahas Kitab-kitab terus ni Perbahasannya mengandungi ilmu-ilmu alat Di antaranya mantik Balaghah, makulatun asyar, ilmu istiqab Ilmu wadah Nahusorof, tu dah mesti dah tahu Nahusorof Balaghahnya lagi Itu tak habis Ilmu ni tak habis Itu kalau Sehingga guru dia, guru Kepada tuan guru saya tu, Yang di Mekah. Tu. Bila dia baca kitab. Sampai tak sembahyang subuh. Pelik tak? Sampai tak sembahyang subuh. Kenapa dia tak sembahyang subuh? Bukanlah lalai, Tak khabar dia panggil. Tak khabar. Zuknya seronoknya dia baca kitab tu daripada malam. Tahu-tahu cerah dah. Nekmatnya dia tengok, lepas tengok baca, lepas baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca. Nekmatnya perbahasan dalam kitab-kitab tu sehingga tak khabar. Dia kan baru sejam, rasa macam baru sejam je baca. Tetapi rupanya-rupanya daripada malam lepas isyak tu terus sampai ke pagi, sampai pukul 10.10 baru sudah. Anak murid dia datang nak mengaji baru. Ish, dah pukul 10. Ni menurut guru saya. Guru dia. Macam mana? Kita baru... Baru start ni anak murid saya lah Bukan nak kata kat sini dan, Anak murid saya kat pondok mengaji lepas subuh tu Pukul tujuh baru start mengaji Baru <tuk> kualal musunni fura'imahullahu ta'ala Dah Dah hanyut Kita baca kitab ni Macam kita dodoikan dia Itu yang saya marah Ha <tuk> ha saya ambil botol sebalik, pung, ah terkejut ataupun saya suruh duduk kat tiang tiang tu tepi dinding tu tepi dinding surau saya suruh pegang tiangnya kalau dia tidur pun jatuh ke bawah bukan jatuh ke bawah lantai jatuh ke bawah tu surau atas pegang tiang ah kau tidurlah kau tidur kau terlepas kau jatuh ke bawah ai tak tidur pula tahu dia agak-agak tapi itulah pelan-pelan selo-selo -pelan ni isu isu tengah hangat ni Hmm keserotan meninggal ni. Hmm pondok-pondok semua Ja'is pun datang melawat tempat saya. Dia Ja'is. dia datang ba gula dia datang nak cek lah tapi dia nak tengok jugalah ni hukuman ni macam mana dilakukan. Saya kata sini penbal. Ustaz penbal. Saya rantai. Betul sah biar betul tuan. Iya saya rantai. Kenapa saya rantai? Habis dia lari? Supaya jangan dilari, lari, saya rantai Rantai kakinya Biar berat, jangan lari Eh tak boleh, tak, tak boleh apa Mak bapak dia dah sanggup jaga Usah sanggup jaga, sila hmm. Kalau ustaz sanggup jaga, silalah Udak-udak yang datang tu memang mak bapak dah sayang <laughs> Dah tanda tangan Sanggup hmm. Habis aku tiga lah pagi lari, pukul empat pagi lari Lari tu buah budak lain. Sebab tu dia lari. Pukul setengah polis tadi pun. Ustaz. Ini betul kan nak buah ustaz ni. Anak murid ustaz ni ada ni dua orang. Nama siapa? Ayah lah tu. Hmm. Nak ceritanya lah. Yang berlaku ni pun mungkin ada sakit lain. Kan pihak polis pun masih masih tawakuf. Masih tak kata punca kematiannya. Ialah kerana kena sebat. Kena rotan. Belum tahu lagi. Pasal orang lain yang kena sebat. Tak masalah pun. Tak ada apa-apa pun. Dia dah sampai ajal dia. Ya hmm. Hmm. Wallah alam bermasih lagi dalam siasatan dan ada mungkin ada post-mortem dan sebagainya tengoklah hasil siasatannya. Hmm. Tapi nak ceritanya hari ini Wah wow, mula oh. kan. <tuh> hmm. Tak apalah syahid kan. Hmm. mati dalam mengaji redakan insya-Allah. Hmm. Dia mati syahid. Daripada mati merempit kan. Hmm. Baik. Yang ketiga Asas yang ketiga Kesan mempelajari ilmu Tauhid Hasil daripada mempelajari ilmu Tauhid Yang pertama tadi Prinsip-prinsip ilmu Tauhid Iaitu definasi ilmu Tauhid Itu yang pertama tadi Tauhid pada segi bahasa Pada istilah dipanggil ta'rif Pengertian ilmu Tauhid Yang kedua Maudhu' perbincangan, topik perbincangan dalam bahasa Arab dipanggil Maudhu'. Penghantaran ilmu tauhid ini dihantarkan membicarakan bab apa? Ah topik perbincangan dipanggil. Yang ketiga sama roh ilmu tauhid. Hasil kemuncak destinasi sampai ke mana belajar ilmu tauhid ini Mempelajari ilmu tauhid akan menyebabkan seseorang itu berjaya mendapat kebahagiaan yang abadi yakni syurga ini kerana dengan mengetahui ilmu ini yakni ilmu tauhid akan menjadikan keimanan seseorang dengan hukum-hukum syarak akan bertambah kukuh dan akan menjadikan ha, seseorang itu dengan hukum syarak diterima hukum syarak itu diterima sebab itu orang yang tak terima hukum syarak bermakna ada masalah pada tauhidnya yang disebut Akan menjadikan keimanan seseorang itu Dengan hukum-hukum syarak akan menjadi kukuh Dan hukum-hukum syarak itu akan diterima oleh seseorang Maknanya Orang yang tak terima hukum syarak Ada masalah pada iman Hari ini Yang mempertikaikan RUU 355 Bermakna ada penyakit Ada masalah Iman dia bermasalah Imannya sakit Imannya demam. Imannya nazak. Sebab itu ARYU 355 berasa hukum hudud mula dia demam. Gelisah, berpeluh, pahit lidahnya pahit, pahit, pahit. Orang kata manis dia pahit. Bukan ARYU 355 yang pahit tapi lidahnya yang pahit. Kita kata buah anggur manis dia pahit. Anggunya manis ke lidahnya yang pahit Anggunya yang pahit ke lidahnya yang pahit Lidahnya yang pahit Anggunya manis Bermakna dalam Isu 355 ni Tengok Orang yang menentang Orang yang menolak Orang yang mempertikaikannya Ialah ada masalah keimanan Dia ada masalah lagi Kalau yang bukan Islam tu Tak payah bincang lah tu. Ini yang mengaku Islam ni. Nama-nama pejuang. Pejuang Islam. Khalid Al-Walid. Hmm. Saya seti dah sikit tu. Khalid Al-Walid. Hmm. Kalau nama pejuang Islam. Tapi mempertikaikan hukum Islam. Eh dia kata itu bukan hudud. Ia bukan hudud. Tetapi akan membawa kepada pelaksanaan hukum hudud. ada dalam ceramah sepupu saya bagi tahu sepupu saya tu dia kata tu bukan hudud itu baru baru kertas hijau <laughs> kertas hijau ialah dalam kaedah fiqah malayatimul wajibu illa bihi bahawa wajibon hukum hudud tidak akan terlaksana selagi tidak ada pindaan RU 355 ni kalau tak berjaya dipindah. macam mana kita nak laksanakan hukum hudud jadi RUU 355 ini akan menjadi wajib pasal kalau diluluskan, kita akan boleh melaksanakan hukum hudud. Walaupun tidak semua, tetapi sebahagian hukum hudud kita boleh laksanakan. Kerana kesalahan judi, kerana kesalahan arak dan kerana kesalahan zina, kita boleh laksanakan hukum hudud. Jadi malah yaitimul wajib, ilabihi fawwawajib pun. Arjutiga lima jadi wajib. Jadi menyokongnya juga wajib. Nampak? Nah, kalau ada orang mempertikaikan lagi, ay tak boleh, jangan pertikai. Contoh, ada hukum. Wajib gali perigi. Ay, wajib gali perigi. Kita tak pernah gali perigi pun. Wajib gali perigi. Kalaulah Air tak ada. Kita nak sembahyang perlu wajib apa? Berwuduk. Nak berwuduk nak kena apa? Guna air ke? Guna sabun ke? Guna pasir ke? Guna debu? Guna air. Nak dapatkan air takkan dapat. Air malah kita gali perigi. Maka hukum gali perigi ketika itu. Ketika itu. Jadi wajib. sepatutnya eh, tak ada tinggi-tinggi suara belakang sakit tapi dah semangat hmm, kena slow sikit balik slow sikit. ingat balik kena slow <laughs> baru ni semangat-semangat oh, tak tahu belakang merah darah hmm. kena, kena ingatkan slow sikit <laughs> tapi buat 35 ni hari ni tak boleh lah hari ni orang petikai kan? Hmm. tengok ni Akan menjadikan keimanan seseorang itu Dengan hukum-hukum kukuh dan diterima Bermakna orang yang mempertikaikan RU35, orang yang mempertikaikan Hukum Allah subhanahu wa ta'ala Dia ada masalah keimanan Dia tidak yakin dengan Kesempurnaan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Seolah-olah Allah ta'ala itu tak tahu Seolah-olah Allah ta'ala itu ada sedikit kekurangan Ada lalai Ada cuai Ada tak betulnya Allah Taala tu? Hukum Islam ni, hukum Muslim ni dulu je zaman zaman padang pasir. Sekarang ni zaman, Sekarang ni zaman canggih tak perlu dah, dah tak sesuai. Bukan hukum Allah yang dipertikaikan, tetapi sifat-sifat kesempurnaan Allah yang dipertikaikan. Ini nah, masalah. Orang yang mempertikaikan hukum Allah. Bermakna dia mempertikaikan Allah orang yang mempertikaikan Allah taala tidak ada iman orang ini tidak beriman rosak akidahnya bila rosak akidah laku tak dia punya amal ibadat sah tak amal ibadat Hah? tak sah amal ibadat haba amman sura bagaikan debu-debu yang berterbangan habis. Kau buat sedekah banyak sekalipun masuk dalam TV. Ceknya besar, besar besar plywood besar, besar whiteboard tu. Oh, cek besar. Tiga empat orang angkat pikul. Replika cek. Hmm. Contoh masuk dalam TV sekalipun. Oh, banyak kebajikannya. Tetapi bila akidahnya rosak, akidahnya, ha, bermasalah. Maka amalan-amalan kebajikan semua ibadat-ibadatnya tidak sah. Ha? Tidak sah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang samaroh kepada orang yang mempelajari ilmu tawih ini. Dia akan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di dunia segala amal ibadatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di akhirat dia akan dibelas dengan syur, syurga. Dan akan mendapat nikmat. yaitu melihat zat Allah Subhanahu wa taala yang tanpa kaifiyatan tanpa kaifiyatan yang ketiga yang keempat kedudukan ilmu tauhid di antara ilmu-ilmu yang lain ilmu tauhid merupakan ilmu yang paling-paling afdol Apa makna paling afdal? Paling utama Yang perlu didulukan Yang paling banyak pahalanya Kalau dipelajari Ini sebut paling afdal Paling baik Paling utama Maksudnya ngaji ilmu tauhid Perlu didulukan Pasal dia paling afdal dan paling utama Mahuat iman, islam dan ihsan Sebab tu iman dulu Hadis tentang iman, Islam, ihsan, Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, ialah mahwal iman dulu, apa itu iman? Itulah ilmu tauhid. Jika dibandingkan dengan ilmu yang lain, sebab apa ilmu tauhid ini yang paling adal Disebabkan ia ilmu tauhid berhubung kait Perbincangannya itu berhubung kait dengan Zat Allah subhanahu wa ta'ala Dan zat para rasul alaihi salatu wassalam Ilmu ta'id bincang bab zat Allah Bincang tentang sifat-sifat Allah Yang wajib dan yang mustahil Tentang zat Allah yang wajibal wujud Sifat yang harus bagi Allah Kemudian berapa orang rasul yang patut kita imani Bilangannya berapa, berapa yang wajib diketahui. Apa sifat-sifat yang wajib bagi Rasul. Apa sifat yang mustahil bagi Rasul. Dan apa sifat yang harus bagi Rasul. Setelah itu kita mempelajari apa itu as-sam'ayat. Perkara-perkara yang kita dengar daripada, daripada sama, daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah ta'ala tu duduk di langit. Tetapi dipanggil perkara-perkara as-sam'ayat ataupun as-sam'ayat itu. Ialah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang dalam Al-Quran Itu merupakan perkara sama'iyat Iaitu berkenaan dengan Siratul Mustaqim Padang Mahsyar Surga dan neraka Itu perkara sama'iyat Jadi kedudukan ilmu tawhid ini Di antara ilmu-ilmu yang lain Iaitu ilmu pekah, ilmu tasawuf Ilmu tawhid ialah merupakan ilmu yang paling afdol Berbanding dengan ilmu Nahu, ilmu Sorof, sebab itu ilmu Nahu, Sorof dipanggil batu kipayah, ilmu makulat batu kipayah, mantik batu kipayah, balago batu kipayah. Ada pentauh ini, ini fardu ain, ilmu pekah fardu ain, ilmu tasawuf fardu ain. Dalam kitab Minhajul Abidin disebut Amata khofu ayyuhal mursyid. Adakah kau tidak bimbang ayyuhal mustarsyid iaitu orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Lau kunta nishay'in minal wajibat bali aktsariha. Kamu akan termasuk dalam golongan orang yang mensia kewajipan. Sesuatu daripada perkara yang wajib bahkan bukan sesuatu Tetapi boleh katakan kebanyakan perkara yang wajib Iaitu ibadat-ibadat yang wajib akan menjadi sia-sia Apabila kita tidak mempelajari ilmu Tasawuf ilmu bab Hati Maka kita akan menjadi orang-orang yang sibuk dengan Fadha'ilul-A'mal Bukan salah Tetapi kita akan sibuk dengan Fadha'ilul-A'mal Di waktu yang sama kita melanggar syariat, Kita melanggar Perkara yang wajib, kita melanggar perkara-perkara, kita tidak peduli perkara-perkara yang boleh merosakkan ibadat-ibadat kita. Sebab itu penting belajar ilmu, ilmu tasawuf. Bukan tak penting, penting. Tetapi berbanding dengan tiga ilmu itu yang fadu'a ini, ilmu tauhid ialah yang paling paling-paling-paling utama didahulukan. tak habis ngaji ilmu tauhid. Daripada sekolah rendah saya dah mengaji ilmu tauhid, Dari umur 15 dah ngaji ilmu tauhid, sekarang umur 48 tak habis lagi ilmu tauhid ini. Banyak lagi benda yang saya tak faham, banyak lagi benda yang saya tak nampak. Eee, perbahasannya makin, makin dalam, makin dalam, makin dalam, makin dalam. Dibimbing oleh guru-guru ulama-ulama daripada Fatani yang mengaji di Mekah zaman dulu mengaji Mekah. Guru saya ni umur 80 lebih. Umur 80 lebih mengajar 3 jam Kita umur 40 lebih mengajar Baru nak 1 jam sudah tengok jam Belum sampai 1 jam dah tengok jam Umur 80 lebih 84 Umur dia 84 mengajar 3 jam Anak muridnya Saya duduk depan sekali Tahan Kawan-kawan yang lain seorang-seorang tombang, seorang-seorang tombang. Ada yang serban-serban besar tu labih dekat meja. Berat nak serban. Hmm. Bunyi Bunyilah. Dia tak apa dekat, bagi dia tak apa, tak apa, tak apa. Yang penting ada yang ada yang jaga. Kalau semua tidur mungkin dia berhenti lah. Hebat babun itu guru ni. Bahasa dia kata apa? Dia kata guru dia pemacam tu juga. Dia bila dia mengajar anak murid tidur, yang penting ramai-ramai tu gila-gila. Yang ni, yang ni belum fokus. Okey, dia mengajar, ada. Lepas tu, hu, tidur. Ah, dia tengok dia ramai yang bangun. apa? Ganti-ganti. Oh, tu yang bangun balik, dia pindah balik situ. Saya kalau anak murid tidur, dah tak sabar. Kan? Merajut tutup kitab balik. Hm. Tapi tu guru ni masya-Allah. Payah nak cari. Hmm. Eh, orang dulu mengaji ni. Kita mengaji ni tak lawan dengan dia, dia mengajar. Dia mengajar, boleh berhenti bila-bila masa. Kita yang sungguh-sungguh nak mengaji kan. Lepas tu dia mengajar bila-bila. dah. -bila. Dahlah, cukup. Eh, tak. Tamatkan juga, tak boleh tinggal. Satu perkataan tak tinggal. Mengajar. MasyaAllah. Lepas tu dia singgah sebelum dia mengajar baru ni Bulan tiga baru ni, saya tengah sakit Masih sakit lagi Dia singgah rumah saya Untuk pergi ke daerah. Dia, dia kata, tak apalah, Dia demo sakit tak boleh pergi, akhir tak boleh Babo datang daripada patani sana tu Datang sanggup jauh-jauh takkan Walaupun sakit saya, saya pergi pergi Duduk seminggu sana Ini nak datang balik insyaAllah bulan lima bulan ni 19 ribu bulan sampai 26 ribu bulan 8 hari, 7 hari Masya Allah Pasal apa? Semangat dia pasal apa? Pasal hari ini di Malaysia mula Sudah ada serangan-serangan Pemikiran-pemikiran Tauhid nih. Sudah di akidah ni Sudah di, ada orang yang sudah meng, Menyerang Mengkucar kacirkan Sudah ada yang bagi pandangan-pandangan Yang mengelirukan hari ini. Yang mengatakan, yang kata Allah Ta'ala duduk atas langit. Allah Ta'ala ada tangan. Allah Ta'ala ada muka. Allah Ta'ala ada kaki. Allah Ta'ala duduk macam aku duduk. Masya Allah. Ini golongan-golongan mujassimah. Hmm. Baik. Eh, azan dia. Dah belum, belum sekiranya tu kedudukan ilmu tauhid, pengasas ilmu tauhid, siapa yang mengasaskan ilmu tauhid? Pengasas ilmu tauhid ialah Abu Hasan Al Ashari dan Abu Mansur Al maturidi serta pengikut-pengikut mereka berdua anak-anak murid dia. yang sampai ke Asia ni ya Malaysia, Brunei, Indonesia, Thailand ialah ni pengasas ni. Kita bawa ilmu tauhid sifat 20 yang diasaskan oleh Abdul Hasan al ashari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Pengikut-pengikutnya tu makna anak-anak murid mereka terus bersambung-sambung bersambung-sambung dengan guru-guru kita hari ini. Sampai ke kita hari ini. Ni pengasasnya. Al-asyairah wal-maturidiyah. Ini akidah al-sunnah wal-jamaah. Tergolong daripada golongan ulama kholaf. Ulama yang setelah 300 tahun setelah Nabi. Selepas 300 tahun setelah kewafatan Nabi. Dipanggil ulama kholaf. Dalam tempoh zaman Nabi sahabat tabi'in-tabi'in itu sampai 300 tahun setelah Nabi itu. Itu dipanggil ulama salaf. Dia ada kitab-kitab ulama salaf. Dia antaranya kitab At-Tahawiyah, An-Nasafiyah itu pegangan ulama-ulama salaf. Baik, itu pengasas ilmu tauhid. Yang kita belajar hari ini siapa? Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Siapa yang mengatakan sifat Allah Ta'ala 20? Abu Mansur ke Abu Hassan? Ha? Ini ada dua pendapat. Ini. Satu ulama, ni dua orang ni lah. Ada yang kata 13, ada yang kata 20. Antara satu, yang mana satu? Yang 13 yang siapa? Yang 20 yang siapa? Ini dua orang ni. Eh. <tukar> hmm. tu kadang-kadang. Yang mengatakan 13 Abu Hasan al ashari dan yang mengatakan 20 ila Abu Mansur Al-Maturidi. Yang mensabitkan sifat hal ahwal. Apa sifat hal? Tu yang qawnuhu Ta'ala muridan samian basiran mutakalliman tu, itu sifat hal dipanggil. Nak kata ada tak ada, nak kata tak ada ada. Ha. Nanti kita bincang. Bincang pun tak sampai tu. Pasal Ah. Hmm. Macam ni nak kata? Hmm. Maya. Kok mana pun cubalah kita bincang. Cuba kan. Pasal apa bu cuba? Nanti tengok bawah hukum mempelajari tu. Hmm. Tapi paling kurang kita kenal. Ha, kena tahulah hari ni. Ha, yang bersifat 20 ni. Siapa dia? Pengasasnya iaitu Abdul Hasan al ashari dan Abu Mansur al -Maturide. Dia pakai otak dia ke? Tengok bawah. Ha, nanti kita bincang. Nama-nama ilmu tauhid selain daripada ilmu tauhid ia juga dikenali dengan ilmu dengan nama ilmu kalam dan fiqhul akbar dan juga ilmu usuliddin. Kuliah di pangsia ni kuliah usulidin. Di kuliah ilmu kalam, kuliah ilmu tauhid tak. Pelajaran kita panggil ilmu tauhid hari ini, atau ilmu usulidin boleh. Ataupun dipanggil al-fikhul akbar. Sumber ilmu tauhid. Di mana sumbernya? Sumber-sumber ilmu tauhid diambil daripada dalil-dalil nakli dan akhlil. Sudah bincang dari tadi, dah sebut dah tadi dalil nakli iaitu Al-Quran dan Hadis. Dalil akli iaitu daripada kaedah-kaedah yang disusun oleh para ulama, ya dengan bersandarkan kepada kaedah yang betul, iaitu panggil ilmu falsafah, iaitu ilmu mantik. Nak buat kodiah-kodiah tu, dia kena bahaskan kalimah-kalimahnya dahulu. Dipanggil, dipanggil, kena, haa, kena idrok satu, kemudian baru tasdik. Idrok, idrok ni idrok kalimah satu satu kalimah tu, baru kita boleh tasdik. Baik. Tu dalil dalil lah tu. Ah hmm. kalau dalil naqli Quran dan hadis Inna Allahu ala kulli syai'in qadir qadirun bermakna Allah Taala bersifat dengan sifat kudroh iza arada syai'an an, an yak yakulalahu kun fayakun iza arada syai'an ah, itu sifat iradah wa huwa samiul -sami dan alim itu sifat sama dan sifat ilm wa huwa hayyun la sifat hai sifat hidup Itu Semua dalil-dalil nakli baik daripada hadis ataupun al-Quran hukum mempelajari ilmu tauhid nah tengok mengetahui ilmu tauhid mempelajari ilmu tauhid hukumnya fardu ain ke atas setiap orang yang mukallaf walaupun dengan dalil-dalil yang umum dalil-dalil yang mudah contohnya Seperti seseorang itu mengetahui bahawa Kewujudan Allah Ta'ala Dia yakin Allah Ta'ala itu ada Dengan melihat Dengan mempelajari dan mengkaji Bahawa dialah Allah yang menciptakan alam ini Dengan beranggapan dan beriman Mengimani Allah Ta'ala yang menciptakan alam ini Allah Ta'ala itu wujud nah, Ini fadu'ain Kalau dikatakan, "Ya eh, Allah Taala ada ke tak ada? Ha, tu tak lepas pada aain. Allah Taala ada tak? Ada. Mana dalilnya? Ni alam ini nih. Adanya alam ini. Tengok ada matahari, ada pokok, ada apa semua. Paling kurang, tu paling kurang dia boleh buat, buat bukti Allah Taala ada tu dia tengok alam ini. Macam Muhammad Ali dan ummu 30 lebih ditanya Ramai dia bercakap depan orang yang tidak bertuhan. Lalu ditanya, tanya. Dia pegang cawan plastik. Nih cawan plastik ni. Ni cawan kaca lah. Dia tanya apa? Dia tanya. Kamu terima tak? Kalau cawan ni terjadi dengan sendirinya. Cawan plastik je. Dia bercakap depan orang yang tidak bertuhan. Masa tu di Amerika. Muhammad Ali. Ketika umur 30 tahun. soalannya ditanya apakah apa yang kau buat setelah kau pincin daripada bertinju soalannya situ tapi dijawab panjang jawabnya dihuraikan hebat dia sebenarnya bukan sembarang orang juga Muhammad Ali ni sebenarnya dia bercakap tu masuk di akal orang-orang yang golongan apa golongan etis ni orang-orang yang tidak percaya tuhan Kalau cawan ni saja kamu tak percaya dia terjadi dengan sendirinya, bagaimana bintang bulan cakrawala dan sebagainya? Hmm. Ha tu sampai sampai tu dia hujah-hujah-hujah tu. Ha tu padu padu kifayah. Paling kurang kita tahu kita yakin Allah Taala tu ada. Apa hujah kita, apa dalil Allah Taala ada? Ada alam ini. Ada yang mesti ada yang menjadikan. Kalau cawan ni ada yang menjadikan, botol ni ada yang buat. Takkan alam ini tidak ada yang mencipta. Tak boleh diterima di akal. Kupiah ni pun ada orang buat, kopian, kertas ni pun ada orang buat, ini pun ada tulisan ni pun ada yang nulis ni. Hm, takkan dia pen datang sendiri tulis gitu? Tak. Mesti ada yang buat. Ni sepan, ni pun ada yang buat nih. Boleh terjadi dengan sendirinya. Tak boleh. Boleh kalau kita balik nanti. Ha? Kita bagi tahu orang rumah kita. Ha? Rumah kita baru balik. Tiba-tiba ada cokodok. Kuih, cokodok. Senang cokodok lah. Dia tanya, Bang, siapa buat cokodok ni? Tak, tahu tahulah tadi abang tengok. Tepungnya naik sendiri. Masuk dalam kuali. Lepas tu tiba-tiba ada sodet. Goyang-goyang, goyang, goyang, goyang, goyang. goyang, goyang. Kemudian sodet tu angkat. Cokodok tu naik. Kan? Lepas tu datang terbang depan abang ni lah. Confirm orang di rumah kita kata Abang ni dah sewel dan ni dah nyanyuk Dia kata kita akan Dia kita gila Kalau cekodok itu kita katakan Terjadi dengan sendirinya Mesti ada orang buat Apatah lagi alam ini Logik akal Mesti ada yang buat Di situ itulah lahirnya Oh mesti alam ini Ada Tuhan Ada Allah Siapa Allah Allah tu bukan makhluk Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat ketuhanan. Apa sifat ketuhanan? Iftikor dan istighna. Tuhan, nak jadi Tuhan, syaratnya ada sifat iftikar, Iftikor kulli ma siwahu ilaih. Wa istighna'uhu an kulli ma siwah. Syarat jadi Tuhan. Iaitu berhajat kepada Allah Ta'ala ni, berhajat kepadanya seluruh. Semua selain Allah Dan istigena Allah Ta'ala itu Maha kaya Allah Ta'ala itu Daripada tiap-tiap sesuatu Allah Ta'ala itu terkaya Tidak berhajat Dan berhajat kepadanya tiap-tiap sesuatu Itu istiqah dan istigena Syarat nak jadi Tuhan Kita boleh? Tak boleh Kita berhajat Dan orang pun tak berhajat pada kita Nak jadi Tuhan ni, semua benda alam ni berhajat kepada kita. Dan kita tak berhajat pada benda lain. Itu syarat nak jadi Tuhan. Itu dipanggil uluhiyah. Sifat-sifat uluhiyah. Ketuhanan. Hanya ada pada Al Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pada makhluk. Jadi yang dasarnya tu itu fardu'ain. Itu. Fardu ain. ...tetapi mengetahui dengan dalil yang tafsili, yang terperinci... ...yang membolehkan seseorang itu menolak kekeliruan ...maka hukumnya sekadar fardu kipayah sahaja. Yang dalam-dalam, yang dakik-dakik, yang halus-halus... ...tentang ilmu tawhid, itu fardu kipa kipayah. Apa fardu kipayah? Sekiranya terdapat segolongan manusia yang mempelajarinya... Maka gugurlah kewajipan mempelajari pada orang lain Orang lain ada buat Maka yang lain tak payah Itu patut kifayah Sebab itu kita hari ini Perlunya ada sekolah-sekolah agama Sekolah-sekolah pondok pesantren yang Yang Menjalankan kewajipan-kewajipan kifayah ini Mampu kita Kalau kita dah tak mampu Kena bantu Sebab merekalah kita terlepas daripada dosa. Tu masuk waktu kipayah. Jangan semua pak kata nak buat. Kalau buat aku tak payah, kalau buat aku tak payah. <tuh> kalau dah tak payah, bualah kan. Payah tu mana susah. Tak payah, tak payah mana senang. Bualah. <tuh> Tidak payah. Hmm. Jadi hari ini Kita kena bantu pesantren-pesantren pondok-pondok ni. Yang mempelajari ni. Baca kitab, mengaji kitab, mengkaji kitab. Guru-guru yang mengkaji kitab ni. Pasal? Sebab mereka lah kita terlepas daripada dosa. Mempelajari ilmu-ilmu tauhid, Ilmu-ilmu yang dalam-dalam ni. Ilmu tauhidnya Itu itu fadu'ain. Yang mempelajari ilmu mantiknya, balagohnya, makulatnya. Nahusorofnya itu semua fadu'kipayah. Ilmu tajwidnya itu pun ada yang fadhuki payah mengamalkan ilmu tajwid padu ain mempelajari ilmu tajwid itu padu kifayah. Yang dalam-dalam hari ini semua itu fadhuki payah kalau tidak ada pesantren-pesantren pondok-pondok mahamat -maha hafiz maka kita semua berdosa. Ini hukum mempelajari ilmu tauhid. Itu kitab-kitab Arab itu siapa yang nak kaji, siapa yang nak baca. Hari ini yang ada di pondok pun yang dari pondok 10 tahun pun belum boleh lagi belum belum sampai lagi nih kitab yang dibaca oleh tok guru nih babo mammau ini ini yang mengaji kalau di paton ini semua kiai-kiai yang buka-buka pondok babo-babo tok tok guru yang baca kalau di Malaysia tak ada orang mengaji Kita pun hanya sekadar boleh dengar gitu, perbahasannya tak sampai. Oh, tinggi, tinggi perbahasannya. Tapi kalau kita tak mengaji, siapa nak mengaji? Itulah peninggalan ulama-ulama dulu, ulama-ulama yang menguasai 30 ilmu alat. Hari ini kita nak baca pun nak buka baris kitab tu pun payah. Nak letak baris pun payah. Ni. Atas ke bawah Atas ke bawah Nah ceritanya Bahasanya bahasa lama Bahasa Arab tetapi bahasa lama Oh Masya Allah Baik Ini kita belajar jawi je ni Kan Jawi Oke. Nah ceritanya Kerja kita banyak lagi lah Tugas kita banyak lagi Ilmu Allah Ta'ala cukup dalam Luas Tak habis Nganji tak habis Persoalan-persoalan ilmu tauhid Tengok apa yang dibincang dalam ilmu tauhid Persoalan-persoalan yang dibincangkan dalam ilmu tauhid Ialah merangkumi tiga perkara Pertama ketuhanan dipanggil ilahiyat Ketuhanan Iaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan Allah Yang meliputi perkara yang wajib Sifat-sifat yang wajib Mustahil dan jaiz yang harus Pertama, dalam Tauhid kita bincang tentang ilahiyat, tentang ketuhanan. Yang kedua, nubuat kenabian. yaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan Nabi-Nabi yang merangkumi perkara yang wajib, sifat-sifat yang wajib pada Nabi dan mustahil dan harus bagi mereka. Dan ketiganya, tentang perkara-perkara sama'iyat. Yang kita dengar daripada Sama ada daripada ha, daripada Al-Quran atau hadis Nabi. Ia merupakan perkara yang hanya diketahui melalui nas, dalil, nakli semata-mata. Tak boleh cara akli, cara akal tak boleh. Di mana bagi perkara sama ian ini tidak ada ruang bagi akal untuk mengetahuinya. Seperti peristiwa pengumpulan di Mahsyar, di Padang Mahsyar. Kembalinya makhluk kepada Allah, syurga dan lain-lainnya. Kita akan dibangkitkan di padang masya nanti seluruh tubuh kita akan hancur binasa kecuali ajibuz danap maka daripada ajibuz danap itulah kita akan dikembalikan dibangkitkan semula oleh Allah subhanahuwataala setelah ditiup ha, dengan tiupan sang kekalu ditiup malaikat tiup sekali lagi ha? maka kita akan hidup dihidupkan kembali oleh Allah subhanahuwataala. Tetapi bagi mereka yang syuhadak... ...tubuh-tubuh mereka tidak hancur. Ada pun kita orang biasa ni hancur. Dan para-para hufas tidak hancur. Kalau tanah nak hancur... ...niat untuk mati syahid. Orang mati syahid tak hancur. Kan? Tengok dalam video... Syuhadat Surya. Hmm. Dah bertahun tanam. Gali balik macam baru semalam. Bukan baru semalam. Macam baru pagi tadi dikebumikan. Elok lagi. Pengarang kitab ini bernama Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Al-Hasani. Rahimahullahu Ta'ala. Beliau menyebutkan. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Itu dipanggil matan Ketahui olehmu itu dipanggil syarah Kalau al-musonef dipanggil Kata-kata nah, musonef itu alhamdulillah Itu kata-kata al-musonef Ketahui olehmu itu kata asyarah as Musonef ni pengarang matan Asyarah as yang mensyarahkan matan Nah ini masuk kitab turas tapi cuma ayat ni terjemahan ni terjemahan moden oh kalau terjemah lama akan dia ia akan dia ia, tak ada nokta <laughs> ini terjemahan moden jadi sebab itu kita saya baca sini untuk memudahkan untuk bapa-bapa ibu-ibu memahaminya kalau tak akan dio bermula ialah, akan dia, ia lah akan dio ia angkau Lagi poning Tak dijak, tak sampai Ini dah bahasa mudah Itu banyak dah ditinggalkan Ada perkataan-perkataan yang payah tu ditinggalkan oh Kalau terjemah asal Kena ikut asal, payah hmm. Baik, insyaAllah kita ambil manfaat lah. Ya? Hmm, Tak banyak ni, tak banyak buku surat Berapa buku surat Dalam 60 muka surat ha, Kalau sehari dapat 3 muka surat 60 muka surat 2 tahun Biar Sebulan sekali Sebulan 3 muka surat And, Sebulan 3 muka surat 10 bulan 30 muka surat 10 bulan mana? 2 tahun juga lah 1 tahun lebih kat 2 tahun Ini 60 muka surat ha, 2 tahun tamat Okey lah itu 2 tahun Daripada ni 11 tahun ni Penawar bagi hati ni sebelum saya buka pondok lagi. Masa zaman Jepun dulu. Kan? Ha, zaman Jepun, zaman rantai surau semua dulu. Zaman rampasan semua. Oh lalui semua tu. Cuma tak catit di sini. Berlaku rampasan. Surau kena catit. Kalau catit ni hari bulan ingat lagi kisah-kisah. Saya mengajar kita ni sebelum buka pondok lagi. Siapa yang catit? Ada catit? Tahun. Semua pun enam. 207. Perempuan. Sebab saya balik kepada Syria 97. 98 eh. 98. Habis 2017. Ha enggak. Hmm. Kita penawar bagi hati ni. Masya-Allah. Berapa tahun? Hmm. Hmm. Ni tak lama. Ceritanya ni tak lama. Ini pun bahasanya pun masih moden sikit dan ini ni tak lama ni baru dalam 60 70 tahun kitab ni. Meyani, kalau yang asal tak lagi lah mu. Ta Ala kulihal mengaji, insyaAllah Allah. Ta'ala tak tanya kita alim tak alim. Ah? Tidak menjadi kesalahan. Kalau tak alim pun tak jadi salah. Yang salahnya kalau tak mengaji. Kalau tak mengaji. Ini kalau kita tak lepas tauhid ni, dia jawab depan malaikat Is. Ah? Dia akan tanya, kau ngaji tak ngaji Itu soalan. Ngaji tak mengaji? Kalau tanya. Ya Allah saya dah mengaji. Ya Allah tapi tak ada terti Tak apa lagi. Tapi kalau disoal. Tak mengaji. Kenapa tak mengaji? Hmm, Salah. Boleh jawab? Tak sempatlah mengaji. Mengaji. Pah Maghrib. Pah Maghrib lapar bro. Nak makan. Nak apa, apa? Boleh jawab apa mereka macam tu? Mau hmm, kena cemeti. Tak lepas. Paling kurang. Eh, aku dah mengaji dah. Ya Allah. Tak percaya tu tanya saat sorry. Kau dah mengaji. Saat sorry. Mana saat sorry? Panggil sini. Tengok. Ada tak? Oh ni ada. Yang ni? Ini, ini tak nampak lah. Tak perasan saya. Tak berani saya tak kata ada. Berarti yang luar-luar jauh-jauh tu kena salam saya. kena Ini saya. Saya ada. Sebab <laughs> saya akan jadi saksi biasanya. Oh. Dia sebut, kitab, dia sebut kitab, ada sebuah Guru kitab. Guru-guru akan menjadi saksi kepada anak murid. Hmm. Nah, baru kena-kenal kena, dengan saya, salam. Salamlah, salam lah, Perniqarah. Ah, ya, yeah, okey. Hmm, hmm. Pasal persoalan. Kalau kita tak alim, kita tak reti, tapi masih mengaji, tak apa lepas. Tapi kalau kita tak reti, tak apa. Macam saya, tak reti-reti je. Tapi masih mengaji, lepas. Tapi kalau dah tak mengaji, Ini dah duduk dah dan sudah boleh keluar lagi contoh bukan sini tempat lain dah duduk dah ustaz ustaz pun ada tanda bagi tahu ada pengajian ilmu tauhid da. ha dah bagi tahu kenapa keluar kenapa balik perut lapar eh perut lapar sembel sembanya -sebelum tak ada makan ha. tak tahu saya tak saya tak boleh nak tolong jawab malaikat mesti akan tanya tuan-tuan jawab sendiri bagi saya ngajar lama-lama kau ngajar apa saya ngajar kitab penawar bagi hati Penawar bagi hati ngajar penawar itu. Tauhid tak lepas lagi. Oh, saya dah ngajar tauhid. <laughs> lepas saya. ngaji tak sawah apa tauhid tak lepas lagi. Ya, yes, saya dah ngajar tauhid. Tak lepas lagi. Macam mana? Itu bukan kuasa saya. Kalau tak faham-faham juga bukan kuasa saya. Itu salah pada Allah. Tapi saya dah baca, saya dah cuba. Untuk nak melepaskan padu'ain saya. Kewajipan saya. Saya cuba bacakan. Kita ni. Ini kitabnya rendah lagi ni. Kitab rendah lagi. Belum lagi kita durusamin, aqidatun Najin. Wah tu semua tinggi-tinggi tu. Ha, bahasa ni pun payah. Daripada awal sampai habis. Tak ada noktah. Laslah noktah. Last lah Last, habis tu. Bertahun tu baru sampai noktah. Kalau tak, tak ada noktah. <tuh> Wallahu'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal musallinu ala alihi wa subiyah اللهم ma ما ma alam tan na waalim nama ang fauna اللهم na فهم man nafea. Allah marzok na faah man biyin waxibzon mursalin wa ilaa mal mala ika nga korobin, Robban naaati na fidina sa na filaaratya sana alam